А хто там іще збирається померти? Роберт заумер. Брітні, це також Бренденова робота? Еге ж, його старого паскудника, розсміялася молода мама. Роберт підхопився з місця і кинувся до комп'ютера. Потім став рвучко щось шукати в картотеці. Його апетит? Явно зник. Жінки перезирнулися і здвигнули плечима. Ну, то я пішла, чи то спитала, чи то ствердила Мегі. Ого, пробурмотів робот. Дякую за сніданок, чемно сказала Мегі. Пиріг був смаченний!» Це Джонові невічному дякую. Це його родина передала пиріг пояснила Софія. Цюєс, дзонове невіцному дякуй, просюсюкала молода мама до сина. І вийшла з медпункту. Софія підійшла до чоловіка. На екрані висвічувалась база даних. Роберт гарячково щось шукав. Тебе щось збентежило? лагідно спитала вона. Чоловік, неначе зрадівши, що вона виявила інтерес, піднесеним тоном вигукнув. Неймовірно! Окрім Джона Невічного, в селі немає жодної бренденової дитини старшої за 50. Це значить, що з народженням дитини помре хтось порівняно молодий? Спитала Софія. Так, але я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що між Джоном Невічним і наступними кількома дітьми лежить межа в 20 років. Уявляєш? 20 років перерви. Де був Брендан у цей час? На острові Білої Сови? Чи на якомусь іншому острові? Чи, може, він хворів? Ну, як це так, що на 20 років перервалася традиція. Тимчасово перервалося природне відтворення виду. Ну, я б на всякий випадок не вживала б виразу «природне відтворення». Ну, як на мене, то воно не зовсім природне. Згоден, для нас це так, але для місцевих людей це давно стало рутиною, нормою. Для них це один із різновидів природного. «Так, я вийшла заміж за божевільного», – подумала Софія. Ну, «Слава Богу, що це божевільний науковець, а не просто психопат», – заспокоїла вона себе. Ну, «Поглянь у свою базу даних і вибери можливих кандидатів на те, щоб, ну, як би це сказати, делікатніше». Щоб поступитися місцем дитині брітні. Перевідай їх, розпитай, як їхній стан здоров'я, чи. Чи не збираються вони помирати? мало не зіскочила з Софіїного язика, якого вона відразу ж прикусила. Ти геній? вигукнув Роберт. «Мене просто навчили логічно мислити», – подумала Софія і додала вже в голос. Ну, «Якщо ти не заперечуєш, я піду додому, зготую обід. Ти прийдеш?» «Ого», – промугайкав чоловік. Софія прибрала арештки сніданку, перемила посуд, зібралася, цмокнула Роберта у щічку і вийшла з хатинки яку на острові називали амбітним словом клініка. На порозі сиділа Мегі і годували дитя груддю. «Ти ще тут?» «Ну і ще принаймні до ранку», – байдуже сказала Мегі, втупившись порожнім поглядом у море. «До ранку?» – здивувалася Софія. «А, батько завис у пабі, а це надовго». «То де ти ночуватимеш?» «Та до когось наб'юся в гості». «Може, пішли до мене?» Миги підняла на неї очі. «А я вам не заважатиму?» «Та ні, навпаки. Мені самій на моїй скелі дуже нудно». «То ходімо?» Софія сказала. «Зачекай, візьму ключі від машини в чоловіка, щоб не пертися вгору пішки». Вони їхали навсюди ході довгою серпантиновою кам'яною дорогою дуже повільно. Софія вмирала від страху, керуючи машиною на цьому відрізку дороги. «А ви не бійтеся», – спостерігши її нервовість, сказала Мегі. «Тут машина ніколи не розіб'ється. Це ж скеля білої сови!» «Білої сови?» – перепитала Софія. Це ще одна ірландська легенда? Ні, вона походить іще від місцевих індіянців.